ثم لما كان مبنع علم الکلام على الاستلال بوجود المقدسات على وجود الثانق و توحیه و صفاته و افعاله سما الانتقال منها الى سائر السمعیات ناصب تزدیر الكتاب بالتنبیع على وجود ما يشاهد من و من عیانه العراحی دائی برا جیئی دسا بدا سرات دسا غررز دائی یو خود دورست متن تا توتیا مت نن تا و شال ور دیږي د مت نن دا غا سرنګ شریک بل دې ورسته مت نن د سه اجمالي غابه یې دا قاعده نه سفي څه نه ای دا قاعده ته تو دا هویل مله قاعده شنه ذکر کیږي نو غاټ مو ذات او ذات او صفات او ذات نه په دوی طریقو سره بحث وجود ذات نه هم بحث کوو چې ذات تبار تعالی سره واجبدار موجوددار وجود ذات باندې راګی او بلی پدرب ځای توحید باندې راګی توحید څه بیان چې دای ه ځات تبار تعالی موجود یو او دای څا واحد او په صفاتې بحث ځداس ذات لري دا ته سٹام د صفاتي دائ او صفاتي نه صفات ذاتي دي او ځني صفاتو له علم او چې ذات ته ومنو صفات ته وมารو به دغه باور ست نور عقایده څنګه عقایده سمعيه دا هغه دي او مانه عذابی کبر، او رویت، او میزان، او سرات، او ده جنات، او جهان، ده کسیم ده موضوع ده شهی نشد، ذات، صفات، او حقاید نکلیع ده دگه نبخص کن، او په دخ کتو پر شه ده شهی نسدی، زکر اجمالی دگه بیانه ده، او سرام بل غرض دفع دیتران ا چانه اعتراض دفعه کوي د متن نه متن ده دا قاعده نه سفي هیڅ دې مسند نه انا معنا سفي نه دار هاي چې په دادو چې دا کې تو پکی مېلم سره جوړ شوی او دې استي مو مسائل دي پابندته څوکا شري وک مسائل ذات صفات او اغا عقاید سمعیه دای موضود ذات و صفات دای موضود او پار ایلم شده ای موضود اخوال بیانی جی کنم بیانی جی کنم اتس پا لکی آشا او مصنفر چک شوائی دی اپا دالا گیا دی چه حقائق لاشیعی ثابتتون والعلم بها متحققون او والعلم بجمع اجزائهی مخدسون پدالا گی دی دا هو د مقصد من نه لای دي ذات صفات خو ته نه لای گیا دا خدوري زخورځه په دا خو لای اني خبره نه لای دي استعال به مالای اني هم سنفر مناسب د ترنګ مقصد نه او د بخ نه مهار لای گیا چ حقایق له او العلم بها متحقق او العلم بجميع اجزائه او مقدس للعلم وهو الله تعالى دي دي خسن، خسن. ده ده ده دا مقصد چې کوم دایم اکادمیس دی دا خو خرج دی والله یعنی خبره دا د دې پرداسې چې جو شي نه یې دا مقصد نه بار خبره دي دا د مقصد پر موقفن علي دی دا مقدماتی موقفن علي دي د هغه ذات او صفات نه د بحث ته پورې چې دا نو نو یو رومانه ده ثابت نشي درته باحضات او صفات باندې نشي دا دې د پرتشيدي موقوفن علي او موقوفن علي دشي دي موقوفن علي دمقصد چی وي عام مقصد وي مدا په شار سره نړی له اسپڅلې متوجې شي دینه متوجې شي متا من کولات سميهت چې منګلي خبره چې هغه دې منګ غا دې نقلي ا دی عقل سره تعلق نه لاند ایګه نو بحث دران او صفات ها بحث پچاور مو کوپت ته یو ر ذات ثابت وي واجب تعالی ذات او احیده ها ده یو پنا صفات تدریمه دغه کلا صفات یو معنی دغه څنګه ورسې دغه یو عامه او ذات چې تمانه ذات ته پورې ځا دا د پوردا خبره دا مخشب وو مقدمه کې بسدي چې یې شي اوب حقای کل رشیائی والعلم بیها متحب از زاد سا بتاول سیدی چه زاد متوجه شده شده شده کتا دلیل کیم از دلیل دواک کسید ماری استدلال یو استدلال اینیدائی یو برحان استدلال یو اینیدائی یو لحمیدائی برحانی لحمی چاہتا یو منصوب الى لحم لحم اغا دلینځ دی علت نه په معلومونه باندې دلینځ دی علت نه په معلوم باندې د ته برهانه ليمي ویل سرنګ دی متوجه شئ او دلی جای صدا یو ر د ولیده لګای نشي د ځکه چې خيور ر غاد وريز دووريز ای شپادو شپادو یورخلي دشي لګایو او چې ته او بار و تا لګای دا او هغه مخ شي غیر نه دا ولې په مخ ته و چې یورش کا بار تا یوربال <سؤال> دا نو څنګه مو خدای یې چې هغه نه ده مولل <سؤال> زرګ څه نه یوربالیږي دا او لګای بغیر به یوه رنا نبی دی دوځنا از دا دلیل یې نی راي ان اثرو علامات ايداد علامنا ما عيلت مند زره شو دلیل معلول نه په جانب کې علت مند نشو خو شکل د دلیلي یې ګيلي وست میر ذات ته خدای صاحب د او ذات موجود دا داسه ذات تای چې دا ټول عالم پیدا کړی یس په دا دلیل نشي یو دلیل یې اني په برهان اليمي وی او برهان وی دا الله دې پرا ایلت الله دې ارشه پرا ایلت دا ټول شېنه الله پیدا کړی دا یعله مفتاج نه ده او قدمن دي چې برهان مې سه دليل نه سه دليل لې نیو پرې سه کې اني بلې <تصفح> بلې شا مې چې برهان اني په نسې او پداسرو الله ذات ثابت اې او اني هڅه شي دا مخلوقات د شیانو د ایا نه راځي دا معلول دي الله څه دی دا څومنته چې چا دا یله تر ویس ته الله په خلونه شې لیدم پسترغه خلونه شې لیدم ايس بجماني خو چې الله شتا د الله په ذات باندې ويس بې دلیلې ايني کاين برهاني ايني او ايني خدای غاده چې د مخلوقات له خالق باندې دلیل نشي ها ويس دا دلیل نشي ويو دا دلیل وره نشي چې د مخلوقات خو معنی هه چې شتا زکه اسمنه دا دل دل. انسانو تا دا انسانو ترڅکه معنی کدا رضيو بجنا اوچو حقایق لشیای ثابت ته شاین موجود دی شاین او دا ایز څلورم بنا معنی کنه معنی پرستن دی دا باجو دا بزوري نه او دا دین صد ته معنی کوي حقایق لشیای داو مارو بس بس دا یو مقدمه د دې استرلال دی داو مقدمه او متحق دا مشته معلوم دي مش په علم شتا دا مجهول نه دي لښینا انسو سټګو دا غره مدرسه نه دا داونی ویني نشته دا مليمه بل څه کړا په سره دا مخلوقات نو علم په بوتحقق به دي ویلې کته دلیل نشته د دې مخلوقات نه او علم په نه دا شې نه او استدلال د مجهول نه په معلوم په مجور خرشه نه مجوول شیخ خدا استدلال دلیل فکر و نظر ته او فکر و نظر سه ترتیب امور معلومه چې تصورات او تصدیقات چې مجبول دکو ورس موږ مجبول نه مجبول دلیل شوه موږ د خبرو زرمانجه ول علم بها شه کنه شاه دا خبره خبرو درې ما خبرو دامه نه چې ول عالم اجزائه مختصر علم په اعتبار د ټول اجزائه سره تړای که اسمونی نا دی که مزکی دی که ساری دی که انسان دی که وردی دا داو مانی عالم بی جمیع اجزائیه مخدس داو سکی مانی که داو ون نمانی خدیث ون نمانی خودسی بیلی کادیم ویده دی پرا علت سک بیلی اللہ علت سک بیتا بیلی در خودیه جی علت خوانه دا اللہ موجود کری دی در شهین نو علاق فی اللہ دای ایسرو شا کادا قدیم او بلی بیا دا معلول قدیم شا او فائلی اللہ دای کنا نو فائل اللہ چا دا فائل مختار نشا بلکه فائلی مستر شا فائلی او فائلی مستر گرز دل دا اللہ داخل ندی ساییو خلاف تیا کی دی دا بل خلاف مفروض رتي او بل نقصان رتي عجز رتي تاوند نقصان ديش ها فاعل مستتر نه ده فاعل الله فاعل مستتر نه مختار ده او بل نو علم قديم نبيل حادثو علم سبب مختار چي دته کي يميز ده کہ دروند بربر رجي بدن ابن زبر ستن بقاش رجي تو فاعل مستتر مختار يميز ده فاعل مختار چي ده اس بي ا مسبل پایله مختار شته چې دایې د هارت چرچ په خپل اراده ای اراده او په اراده په مټالقه څه کنه نو پایله مختار شته چې په فل دایې په خپل او هر فل په اختیاریتی به الله پایله می بری د مخلوقات په خپل ګېر اراده پرمطلق ککل نه نو ورڅن ته استلاپتا ده شاعر اراده سره ورګون ده تللتاي دا تعلق ته اراده جوړو غدا شاعرام متعلق مترجه مده شیخ تلل او ماز مترمو مترجه ته principle مليته او غي د چې په موجوده کاور مده قاعده ده په مادون کاور نشته ده ختم شي تارو پښته ته اراده ختم مرجه موجود ده نو فایله مختارته چې شی په وجود باندې او په آدمه ده ده څه وی کو زه راځم او د شی د دوه اراده عائشه ده یا معلوم یو یو نسبته د اراده سره مثالو د ذات سره وې نه وې عائشه لازم ذات نه بلکې چې شی تعلق ده د اراده سره د سره متعلق خوشاوي شو لازم ذات نه اراده مو ذات او ذات سره جرائم چې ذات موجودي خدای وي ذات نو نه دی لازم لازم ذات نبی په بیر کنا معلوم فاعل مختار شته چې معلوم د په اختیار شوي د په اراده وي او دا سره ذات سره سم لازم نه دی طرف مختار او فاعل مستتر شته فاعل مستتر شته چې دای په چرچ مختار نه مقصد دا چېږي شی تعلق د اراده سره نه د ذات سره وي او چته د ځات سره یو په کټ په موجودولې را کادر نشم او په انتفایده څل په شته مسترد دی د پښه مختار نه دی او موجودول شوی د مختيار نه دی چته په یرا ده نه موجود دی ځکه چې یرا سره ورڅ نه دی ای ځات سره تانو کوي په خپاره او یو یک په ادم کاول نه او یوه شی د سره دای ذات موجود دی دای موجود دی د دې مستر منا او پښه می داسې کې د عالم به جمعیت ځای مقدس او مقدس العالم ته د دې سخته الله نه مقدس العالم قديم نه ده ویل ک قديمي کي ذات او الله تعالی فاعل مسترشيد فاعل الله تعالی فاعل مسترشيد او استرار باطل ځکه یو خودي مې د دې خلاف ورغاي هر څو جمال بل عجز الله شرسي الله عاجز نه قادر ذات او بل خلاف مفروض رسي خلاف خلاف مفروض سره نه شفائل مستقر ده عالم مداري يا دي سرتالو په دي ځثر اوたり چې د ځثر تعلق ولري چې ځادي موجوده ده موجوده دا عالم قديم بل کاني بل ده عالم قديم بل شفائل مستقر بل نه او دي ځثر تعلق له ځدغه یوولنا موجوده په حاضرشه او دا عالم وتعزلشه موجود بله ده په حاضرشه به له اوجود ده عالم سلامه مفرود بیر په عالم شزه تو موجودی زتو پالم <سؤال> شوی او مشه مخشوی نوې استدا چه مشه نیمه چه زنه ای ځنه هوګړ عالم نه او تو ته دای قدیم دای قدیم نه 1700 حادثه نو خلاقه مفرود نو خبره نه خبره څه به ته شاع عالم عفایل زای دا عالم ته د قدیم نه دای او دا حادثه به جميع افزا دای او شوا افایل مختار دای فایل مسترا پدا پیژ سکنا کناوی شاہ پایله مستر نه پایله مختار اے شفایله مختار ش نووسه دا علم په دوکوین ک الاده او پایله دا ایسه دوسه تبسوی جهه حقای پورا شی حساب ته ته دا مقدمات او مل ول اینو بها عالم بجميع جزئی مختص داو ما نه داو ما نه قديم من بل ایسه دا مقدس ته او اې څه مور دې سخته اې خو یو ممطنه وي یو واجب وي یو ممکن د څه او مقدس پر هغه هغه حادثه پر مقدس ضروري مقدس ممتني ول شي کېدلای ځکه خپل نه دی موجود بلته موجودو عام ممکن وي شي کېدلای مقدس نه کېدلای وي ځکه چې ممکن په خپل حادثه استای مدبد عالم چې جزبلې پتا کنه بيله کا په داخلي او دغه عالم د پوره دایته بيله حیلت بيله د حیلت د شي او تګ د نشي په خپل او تو وقفت چې په خپل دندز در چې پښه کرا او کچې لري دای پښه داخل نبل دای د عالم نه خارج بله او اوهلتي بله د چا د پر د عالم د پره ممکن خو ممکن چاته چې همتصاویر طرفيني سلف ذرۃ منل جنوبین نی وجود ذر نی هسه ذر چې دوا سره طرفيني برابر شوست چې په ترجیب برابر ترجیب راو راځو خو د تبل چې وجود کړه چې د تبل جو وجود کړه دته وجود د عالم او قبل شایبې نخام جو سيئة وال والمخدس للعالم هو والله تعالى واجب تلاو سبب ده فخبرات بير سيئة كسا ولما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المخدسات بناد علم الكلام بدأ بنده دو شمشو دليل كائمه بوجود المخدسات شمشو مخدسات موجود دي دلال دليل پر چا كائمه على وجود سنائي ووجود ثانی مې اے استدلال سلا چی بیروشي دی عربی ته مطفول څه دی وي ا, آ دليل وي وګورې کړه او چا کیم شي باندې علا د خیر یا مدعلی وي امو دعاوی ا څه وي نو مدعمن وجود ثانی رې وجود ثانی موندو مش دلیل څه کوي نو وجود ذ ذات بندہ خو دلیل دا غشات حقایق ولا شای اسا ایذ تم ول علم بها متحقق هو العالم بجميع اجزائه مقدس ومقدس للعالم هو الله تعالى با ذات خمش اوما ذات خمش تک چې مقدس الله دای دربت ما یوسه سره ایسو صفات ادا کنه درې ایسو صفات تر تا تابلې چې دا ذات موصوف ته مختلف صفات نشته حیات او علم دا او قدرت دا او ډېر صفات دا او وی له او داسنه چې دا عالم په حکمتینو په پا... کمالات باندې مشتمل دی کنه مشتمل دی کله ګرمي کله سړه او کله دا ګرمه غیر کمالاتي په دې عالم شو مختلف مصلحت خبرې دي د امزکه دا وګینه دا د خورګینه شوګینه دا په حکمت کمال خبرې دي کنه دا عالم په کماله ته په حکمت باندې مشتمل دی نو دا کې چې کی مقدس او تستانه چا وي اصفتیادات صفاتینه د کمال په څیر موجود مقدم حق چې عالم هم مستمل نه پیدا کماله او آزاد صداشه د عالمي او یصا موصفی په چا باندې په څیر ده شاتي د اوبل عالم قادر او خیاط د اوبل ایسے دغه نہ دلو به سمايات تترین ما تلغا قاعده او یصا د اخرت کا شور صلت د دلو شه او دا زکه ماننه چې بیا دغه عالم ذات دغه خبير ذات مشته تر کړې اټلارو کړو د آخرت دا سکه سی دغه ونه علم راکایو شو او غاې کندر و دا و و ما کا شو دا کنه ما خپل خو یا ذات یا صفات یا د عقیده نقلیات په خبره به رضوی جنایي کسان د خپل ذات د خدای باندې توحیدی او صفاتي دا دل ده ده نشتا شارك شارك نشتا او دا د مختصات نومیش دلیل په توحید د د بنده هن څخه الله واحد ذات ده تر پربد نشتا شاریک نشتا وصفاته او د وصفاتینه باندې ها او افعالی ثم لنت کال مینا اته صفات نشته ذاتیا شو او افعال نشته فعلیا شو به ولګ نه انتقال کمس ال سائر السمعیات با کیس سمعیات تا جهشر او نشر او اخرت موچه دانم دا ناش ولاج بنا دي کلام په داور په داور بناو نو مناسبه او سگا جواب شه ایس دوت د شروع په غیر مقصود سند کړی ایه مناسبه داوا تسدیر ال کتاب چې کتاب مصدر شي په دې خبر باندې چې دوتہ تنبیه رکواله وجود مای شاهد منلایان دلیل تنبیه ته کوي مګ ته مشاهده مشاهده تغمدیات او باندې د دلیل له په باندې چې وی تنبیه خالی تنبیه رکوې په وجود د مای شاهد منل الایان کیم شایي چې مشاهده دایي ایان دی ول اعراض د دې الوان رنګي نديو دا اوزي نديو روايخ دغه آرال نوې د وجود باندې ته تنبيه ورکوي وتحقق العلم بها او په همدې تو ته تنبيه ورکوي په همدې علم سره ده دغه د پرولویتو سره به ځل کړه مول مقصود الاهم چا کيم مقصود الاهم ده چا ذات او صفات چا ته مش په څرشی ورسې فقاله قال قال او دې به نام دووځه قال قال ا اول اول کاله د مصنف ته نه دی ککای او د هم پر لپاره اهلل حقایق باسته نه شي کنا